Aúdos desde a edición número 128 de of mental A Carave da Música En Radio Felispín de Ferrol E Radio Piratona Libres de Galiza Estamos tamén en diversos podcasts A través de iVox Que tal? E sobre todo a través de archive.org Que aí, pois, pues, non hai publicidade Tamén podedes pinchar directamente ese podcast A través do noso blog ofmental.blogspot.com Terceiro dos especiais adicados a marvillosa ARPA Gáiltacht é unha verba irlandesa que identifica unha región predominantemente de fala gaélica. Son as zonas da república que teñen un résime xolídico particular en materia de política lingüística, xa que son as únicas zonas do país onde o gaélico irlandés na práctica é a lingua de uso maioritario entre a poboazón, en comparanza co inglés, a outra lingua oficial do Estado. Apobazón actual de Galtag es aproximadamente de 85.000 personas. Radio na Gaeltagd es la emisora de radio oficial para los falantes de Gaeltagd y que emite, evidentemente, a su apobazón en gaélico irlandés. que vos parece si durante unos instantes sintonizamos Radio Gaeltagd? tal cual la su emisión fue producida un 7 de marzo de 2024 a 9 de la noche sintonizamos chech la RT right and the cultachta agas eche mutinision is glor un brinca elox clarkiol achod allah de kniko ni khonia géistecht leis maon goch a nacht ade lomhéin na chonigghrút leine agus lin an sa <laughs> sa studio arhin na lecí. Tássúlagum grh de is seachna de fad mas an gatheringing i í láne a b víhar nó pe ach beta livh as sa go dí na 9log lerío ceolver Er dus a is ein dem mer a vegagann ar an agus paddy me aoi le tunn A very real tune stage by A haft mere two has believed it's the third album, a hearing跟你 tiếng Radio Gaeltacht Unha radio que emite para unha resión da Irlanda cusa fala oficial eo gaélico isto viña conto porque estamos subindo a segunda metade do álbum Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stiebel publicado en 1971 e que está abrindo este terceiro especial Arpas de Offmental a cara música na cara ve radio. Alan Stiebel naceu un 6 de xaneiro do ano 1944. Ten actualmente 80 anos. É un cantautor e arpista francés da Bretaña coñecido por fusionar a música tradicional bretoa con sons contemporáneos como o rock, así como coas músicas doutros países celtas, Escocia, Irlanda ou Gales. Alan Steele introduciu ou reintroduciu, como gosta el dicer, arpa celta na música da Bretaña tamén modernizou esta música e contribuíu enormemente á súa difusión, tanto a nivel nacional como internacional. Nos seus inicios musicais, Alan Stiebel fisose popular polas súas reelaboracións do repertorio tradicional, cunha grande variedade de arranxos xa daquela cunha clara influencia da música gaélica, irrandesa e escocesa e galesa. Suite Geldtacht de cusos capítulos musicais estamos a facer aquí unha selección neste programa especial. Está dentro da segunda metade, podríamos decir do traballo o renacemento da Arpa Céltica de Alan Stiebel, publicado en 1971. Para falarmos da trayectoria musical de Alan Stiebel temos que remontarnos a París, cando comeza a estudar piano aos cinco anos. A súa vocación posterior polo arpa, veu dun soño do seu pai, facer unha arpa celta propia da Bretaña, un instrumento esquecido na música tradicional do seu país desde a idade media. O prototipo recreado polo seu pai animou a asistir a clases de interpretación. Eses primeiros pasos xeran en Allan unha paixón pola Bretaña e a cultura celta que nunca minguará. En 1968, imaginade vos o contexto, París, 1968, grava dous discos sinxelos e deu varias actuacións, entre delas unha na Universidade da Sorbona, en folga, estamos no maio francés. Comeza un fenómeno que revolucionaría a música de Bretaña e influiría poderosamente nas tradicións musicais De outros países celtas incluído Galiza Un par de anos despois 1971 aparece o traballo que estamos ouvindo ao longo deste programa especial Renaissance de la harp Celtic Renacimento da Arpa Celta E con estas dúas pezas concatenadas fechamos esta selección que fixemos da suite Gaeltacht incluída no Renacimento da Arpa Céltica de Alan Stiebel, publicado no ano 1971. Para ser máis concretos e de acordo á edición en disco compacto, numeramos as pezas que escuitamos. A 5 e 6, 10 e 11, 12 e 13, e catorce e quince, ouvidas así de dúas en dúas pezas. O renacemento da harpa céltica recibiu o premio da Academia Charles Cross e converteuse claro nun álbum de culto, especialmente nos Estados Unidos. O 28 de febreiro dese de mesmo ano deu un concerto no mítico Olimpia de París. O éxito deste concerto vexe amplificado por unha emisión radiofónica e por un traballo discográfico ou nomeado Renacimento da Arpa Céltica do que se venden nada máis e nada menos que un millón cincocentas mil copias. Alan Stevele le reconhecido a nivel internacional e ese estilo pop celta marcou un antes e despois no devenir da música folk, emerxendo unha nova serazón de músicos e cantautores non sobretóns, sino en todas as nazóns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 pedírome que fixera a presentación deste disco cousa que aceitei considerando un grande honor que resulta grande se se ten en conta que o meu coñecemento da música galega é aínda pequeno dabondo con todo teño para min que este xesto é como a unha ponte galgando por riba do Atlántico expresión dos vencellos que xuntan a Galicia e Bretaña dous países que satopan aínda que en distinto degrau na encrucillada das culturas latina e céltica. Non quero facer colonialismo cultural ou afirmar que os celtas de Bretaña, Irlanda e outras terras, logo de ter sido afogados a teagonía polos grandes estados opresores, França e Inglaterra, sentímonos satisfeitos ao ver os galegos revalorizar a súa parte da ardanza céltica común para mellor defender a súa personalidade nacional frente a España. Penso que o elemento céltico é o factor esencial que des dá tanto ao pobo como ao país galego o seu carácter distintivo. Por outra banda, a percura das raigames célticas pode, con seguridade, asudar a reforzar a loita contra a civilización antihumana, humana estatalizante, arredada da natureza que é o legado de Roma. Con inspirarse no pensamento europeo prerromano, que pareellamente ao pensamento oriental non pode concebir a felicidade si non é na armonía. Asinado Alan Steven na carpeta interior de Fonte do Araño, 1977, primeiro traballo de Emilio Cao. Fon... A uga da freisa Camiño do meu fogar Baizando pola vega e oba Onde vai o teu rei? Onde vai? Que o teño ser de non o poi Ponte do araño Tempo Pinto no unho chal Camiños que dan volta Onde vai o teu rego Onde vai Que teño se O Fonte do Araño, a peza homónima que abría o traballo publicado por Emilio Cao en 1977 a través do selo Novola. As verbas que antecedían eran as que incluían na carpeta interior deses fantásticos LPs e que temos aquí, en edición original, ese traballo, ademais de Emilio Cao, as voces, coros, arpas e citola Estaban Bernardo Martínez, a flauta, Xosé Ferreiros, a gaita e percusión galega, Antón Seoane a zanfona e xilofón e San Piñón a guitarra eléctrica. Xosé Ferreiros vos oará aos que seguides o espazo, porque é integrante de Faizcas do Xeabre, e Antón Xeoane, un dos fundadores de Milladoiro. Aquí... Estaba tamén, en certo modo, o xérmolo dos Milladoiro. Saque o primeiro disco de Antón Sovani con Rodrigo Romaní, titulado así, Milladoiro, do que vos falamos a semana pasada, foi publicado un ano despois, en 1978. Imos coa segunda das pezas de Fonte do Araño, 1977, esta pandeirada de Nebra. andeirada de nebra esta peza incluída no traballo Fonte Doraño, primeiro na carreira discográfica de Emilio Cao, publicado por Novola en 1977. Despois virían pois pues, produzos para o mítico selo Gimbarda. Esta música está moi a ouvir en edición remasterizada por Sony Music no ano 2021. Na propia página web de Emilio Cao se conta o que segue: Os seus primeiros pasos musicais, sendo adolescente, están vinculados á música pop na súa cidade natal, participando en diversas formazóns, como Bretema ou New". Poco despois foi chamado como músico acompañante por componentes do grupo de cantautores Voces Ceibes, Benedito, Viviano, etc., etc. que naqueles anos 70 interpretaban cancións políticas e sociais en idioma galego contra a dictadura franquista e intentando reflectir unha realidade diferente á oficial. Naquela época comezou a facer as súas primeiras cancións. Foi tamén naquela altura membro do Movimento Popular da Canción Galega, colectivo que dinamizou o panorama galego da canción do autor e a música folk. A mediados dos 60, deixa Galiza e visita e vive en numerosos países europeos. Foi músico no metro de París, Lava pratos en restaurantes barceloneses, aprendendo de outras realidades psicodélicas en Ámsterdam ou un mesmo sardiñeiro en Copenhague. Nunha das súas voltas á Galiza, e por casualidade, atopa un arpa nunha tenda de instrumentos de segunda man. Poco a pouco, de maneira autodidacta, comeza a interpretar e compor para ese máxico instrumento. Aisar unho xea unha As farinhas todas juntas Na noite de San Juan Os seus corpos co da lua Nas lumen Faisaron as Fadiñas, outra das pezas do primeiro traballo en solitario, de Emilio Cao, Fonte do Araño, 1977, redición en 2021, sa remasterizada e disco compacto. Xose Ferreiros, dos míticos faiscas do Xiabre, unha das partes que daría lugar a Milladoiro, Bernardo Martínez, Xampiñón, Antón Seoane, outro dos creadores de Milladoiro, Alan Stiebel, nas liñas que liamos e que acompañaban o, o disco, saudando a iniciativa, e o propio Milo Cao, escribindo, arransando, tocando a arpa, a guitarra, citola, e ás veces cantando, como o caso desta peza. Fonte do Araño, como podedes imaginar, foi saudado unánimemente polos medios de comunicación, con excelentes críticas. Este traballo foi o primeiro da chamada música celta en Galiza, un cambio de rumbo importante para a música do país que abriu camiños máis tarde seguidos por numerosos artistas. A través deste traballo, ademais estreita amizade con outros arpistas como a galesa Elsie Zomas ou o propio bretón Alan Stiebel. Ademais axégase á música portuguesa os cantores de abril e colabora con numerosos músicos de prestixio. No caso do Todo Español, Luis Delgado, Luís Paniagua, Carlos Núñez, Begoña Olavide, Rupera Ordorica, Maite Dono ou mesmo Siniestro Total. Na súa discografía, ao longo dos anos destaca un grande interese pola cultura propia galega, con referencias a escritores do país e musicando poemas dos máis importantes autores galegos, como Rosalía de Castro ou Manuel Antonio, a quen adica Cartas Mariñas, en 1992 o Vento perdeu as follas do seu cartafol esas que os chubascos mecanografos te colean no manual dos maestros as gavotas non teñen quita sol pero fan raudos equilibrios polo arameo transparente de todas las Ortodrómicas doceo O pailebote sin velas serán esas Que o vento levou no seu cartafogo Fai equilibrios no roncen Tamén Fai equilibrios no roncen No won't say it cartas mariñas 1992 ouíamos unha das súas pezas o cartafol do vento isto estaba publicado en Lyricon, que era bueno, aparte dun instrumento electrónico de vento moi significativo nas novas músicas además era o nome dun selo discográfico matriz de Sony Folk que contribuíu a dar vida a moi vos traballos durante certo tempo naqueles primeiros anos 90, ou se desaparecido xa. Aquí había moitas colaboracións, por exemplo, na produción do disco, está Rupert Ordórica e o propio Milo Cao. Como instrumentistas, está Manuel Alonso, violino, Xesús Pimentel, a guitarra eléctrica, Nando de la casa, os sintetizadores e percusións, Pedro San Esteban, Leilía, Manolo Barreiro, Juan Alberto Arteche, grandes nombres por aquí y específicamente en esta pesa a intervención de Carlos núñez a frauta estamos a los últimos minutos del programa que vamos a dedicar también a hacer ese rue shaker pero no vaya a dar tiempo entonces porque bueno es que pensó que que ese vamos a seguir con Emilio Cao, que es realmente una delicia E para o seguinte programa continuaremos cos especiais arpas, será probablemente xa o último, sería xa o cuarto. E, bueno, Ceres es lo de Seiker, prometido para o programa que ven, a grande historia, da extraordinaria arpista, e máis músicos que introduciremos para completar o programa. Como podedes imaginar, neste programa non estamos a ouvir música de todos e cada un dos seus discos, Resumida a súa discografía sería 1977, Fonte do Araño, 1979, Lenda da Pedra do Destiño, 1981, No Manto da auga; 1986, Amiga Alba e Delgada, 1992, O que vimos do Ubir, Cartas Mariñas, e 1996, Simbad en Galicia. sa 1996, Emilio Cao, Simbad en Galicia, publicado por Do Fol Edicions, ou este Nace o Día. Emilio Cao deixa aquí a súa pegada na música galega, polo menos canto que está registrado. Desde o ano 1996 até o 2024 teñen pasado 28 anos o que nos fai preguntarnos que pasou exactamente con Emilio Cao. Emilio Cao segue vivo, ten 71 anos. Musicalmente foi un dos grandes pioneiros deste tipo de música en Galiza e todo un referente, a partir dele xurdiron moitas cousas. O ano seguinte do seu debut discográfico aparecería o primeiro disco de Milladoiro, cousas membros antes tiñan colaborado de algun xeito nese primeiro traballo fonte doraño, pero non se fala de Emilio Cao. Se mella que hai pouco recoñecemento Seica, cara a súa figura, cara o que realmente representou. E desde aquí aproveitamos para tentar, na medida das nosas posibilidades, volver a por, riba da mesa, volver a por os focos nesa figura tan importante da nosa música. Emilio Cao. Non é moi activo nas redes sociais, ten o seu Facebook, e del tiramos as seguintes palabras o respeto do seu instrumento, da arpa el día o que segue. O arpa é como un grande amor co que vives diferentes etapas. E, aínda que ás veces te mantes algo máis distante, sempre volves a él. Como ocurre en calquer relación persoal foi un encuentro casual. Pouco a pouco comecei a descubrir o instrumento e a facer música de maneira autodidacta. Para min era un instrumento totalmente novo. En Galiza non había ninguén que o tocara e tiven que partir de cero. É como coñecer unha persoa da que non tes ningunha referencia e, de súpeto, descubres que podes manter con ela unha pequena intimidade. Procurei cuidar esa relación que para min é moi importante. A arpa é o instrumento o que sempre regreso. Paroxe, con este delonxe de Simbaz en Galicia de Emilio Cao Rematamos este terceiro dos especiais dedicados a ARPA Aquí en Off Mental A cara da música na cara da radio No bindeiro tenemos a o final, o colofón desta serie de programas Na locución, selección musical e comentarios estivo André, pequeno monstruo Grazas pola vosa atención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 DA RADIO Se gostaches do programa, comparte, difunde, espalla, grazas.